Звучить теж неверно гречне. Яка тобі тітка, шалапуте? Останнім часом, у слід за радикальними політичними і економічними змінами в суспільстві, звузилася до мінімуму сфера вживання таких поширених раніше форм звертання до незнайомих і знайомих як товаришу, громадянине. На зміну їм прийшли добродію, пане, панове, шановне зібрання. Та якщо вам не припали до душі ці нові, модні звертання на старий лад, то гадаємо безособові конструкції на зразок. Будь ласка, передайте мого квитка. Вибачте, чи не змогли б ви мені допомогти? Даруйте, прошу вибачити, я зробив це ненавмисне. Будь ласка, зробіть мені послугу. Зарадять у важкій ситуації. Невеличка історична довідка. В Україні з давніх-давен поширене звертання товаришу. Либунь пам'ятаєте, що в часи Запорізької Січі козаки вважали самих себе товаришами. Таке саме звертання вживає і Леся Українка у листі до відомого українського письменника і вченого сходознавця Агатангела Юхимовича Кримського. 19 листопада 1895 рік. Київ, шановний добродію, або краще, незнайомий дорогий товаришу. Не здивуйте, що я, непрошена, озиваюсь до вас. Я давно бажала написати до вас, та через пошту не випадало, а оказії досі не траплялось. Мені хотілося висловити вам, як глибоко пройняв нас Мене і мою дядину Драгоманову, то щирий, повний глибокий тугий лист, що ви писали Павликові, довідавшись про смерть мого дядька. Звичай звертатися одне до одного, вживаючи цю словоформу, зберегли і українські письменники на еміграції». Про це, зокрема, пише в силуеті Наталена Королева з Чехії, розповідаючи про своє враження від знайомства з українським митцем Олександром Олесем. Не знаю чому, але він ніколи інакше не називав мого дружину як товариш. Інші українці так до нього не озивалися. Може тому, що і мій дружина був ветеринар, як і Олесь. Це припущення знайшло своє підтвердження в її спогадах про Світославського, де вона, зокрема, розповідає про свою зустріч з уславленим маляром у Києві на початку нашого століття. Саме тоді тут було поширене звертання товаришу до колег, людей того самого фаху. В нижче наведеному епізоді зі згадки про Світославського – Наталени Королеви, таке звертання було свідченням визнання художником майстерності учениці, що вчилася по Парижах, по суті її зарахуванням до цеху малярів. Судіть самі. Було мені ніякого закінчувати шкідсу славного митця, мені тільки учениці. Але сперечатися не годимося. Сергій Іванович – Міг би мене мати за манірну панночку, що маніжиться, а не за порядного учня, який без суперечок виконує те, що йому наказав майстер. Взялась за працю, спочатку несміливо. сміливо. від голосу Сергія Івановича, кроків його по траві не чула. Добре, товаришу, вже баришною мене не назвав. Здорово під мою руку підробилась. А ні, пізнати, де ви, а де я малював. Як дякувати? За послугу етикет вимагає дякувати ще й з посмішкою. Залежно від складності послуги передати квиток на компостування чи виконати замовлення на книжки, можна просто сказати дякую, Або використати вишуканішу форму подяки. І я вам дуже вдячний. І зрозуміло, слід мати при цьому відповідний вираз обличчя. Просити про послугу теж слід, додержуючись норм етикету. Висловлюючи прохання, не треба забувати про словосполучення, будь ласка.